Kródi Gyula Karácsony este 1. Valamikor nem volt szokás elolvasni, de még csak meg sem írni az ilyen címzésű irodalmi műveket, boldog, gazdag Magyarországban legfeljebb az árvák és özvegyek voltak kedvelői a megható olvasmányoknak. Ám fordult egy nagyot a világ, karácsony estén több a könnyes szem Magyarországon, mint a boldog mosolygású arc. Ugyanezért az író sem mehet el közönyös, hideg szívvel a karácsony romantikája mellett, míg ha tolla mellett leskelődik is az unalom szörnyű veszedelme. Nem lehet e napon az olvasónak másról írni, mint a karácsony falángjáról. 2. Fehér vagy fekete karácsony köszönt ránk ez évben. Régen ez igen fontos körülmény volt az ünnepi hangulatban, mert az emberek mégiscsak jobban szerettek fehér országutakon szánkázni messze kis falvak világos ablakai felé, propogós estéből vállal megérkezni a karácsonyi meleg szobába, télies eledelekkel vidítani átfázott belsőségüket, a házaló betlehemesek szakállán igazi hófehérlését obszerválni, mély hóban bandukolni az istálló lámpás után az éjféli misére, mint ködből, sárból, nedvességből érkezetten járulni a szentévállott fenyőfához. Ez évben azonban hiába jósol a százesztendős jövendőmondó, sőt hersel is nagy havazást a hónap végére, minnyájunknak fekete karácsonya van már esztendők óta. Ha fölemelné valaki a házfedeleket Magyarországon ez estén, annyi elgondolkozott, elmélázott búban önfeledkezett arcot láthatna, hogy tán kételkedne abban, Hogy a legpirosabb napot mutatja a kalendárium, Tévedett István bácsi, Tévedett az opsitos, midő naptárában e napra hirdette az örömünnepét. ünnepét. 3. A mák és dió napja, Mondja a régi szakácskönyv, Amelyből néha a nagyapám módjára Ebédelni és vacsorázni is szoktam, Hogy hosszú életkort élhessek a földön, mint általában a régi magyarok. A mágtörő koloncnak vendéghívogató hangja volt, és minden házból kihallatszott döngése. A dió olyan jó ízűen roppant, mintha a bánatot törtük volna össze darabidőre. Az asszonyhang, amely az úzmarás ablakú konyhában kommandírozott, a legkeményebb férfit is meglágyította. A pajkos gyerek szorongva ült a suton, a komondor alázatosan ólálkodott az ünnepi illatokra, a pincében a hordó igyekezett megtisztulni a szennyeitől, mert ő is tudta, hogy a napon vérét veszik. A gyalogösvényen a póstás csodálatos levelekkel közelgett, nyelves szomszédasszony békét kötött, és szakértelemmel jött a fazékfedelek fölemelkedéséhez, a sütők átvizsgálásához, a patkók megkóstolásához. Nem volt olyan ház Magyarországon, ahol a diós és mákos sütemények nem sikerültek volna-e napon. Vajon termette elég mák, elegendő dió ez évben hazánkban, hogy mindenkinek patkojusson az asztalára? A régi könyv azt mondja, hogy e sütemények nélkül nem érvényes a karácsonyi ünnep. Tán még a másvilági bíróság is valamiképpen felelősségre vonja az ünneprontót. Vajon mivel fog védekezni a magyar, aki a karácsonyi kalácsot elmulasztotta? 4. A szeretet ünnepe, mondjuk mi, akik itt maradtunk egy olyan korszakból, amikor ismertek az emberek mindenféle elvadult fogalmakat, megbocsátást, barátságot, gyengétséget, tiszteletet, szeretetet és egész lexikonát a szentimentális érzéseknek, amelyekről utóbb kitűnt, hogy mind csak arra valók, hogy az ember létét, boldogulását gyengítsék. Mintha csak a gazdagok engedhetnék meg maguknak a szeretet luxusát, mutatja a világképe, mert hiszen napjainkban egyedül nekik van módjukban szeretetüket kézzelfoghatóan is bizonyítani. Ajándékot venni, ajándékot adni, mosolyt aratni, könnyet letörölni, Gyermekkacajt élvezni, bús asszonyt felvidítani, elesett ember talpra állítani, jónak lehetni a tegnapi ellenséghez, kézadással fizetni az álnokságért, szegénységet enyhíteni, a homlok mély elsimogatni, vad, keserű szívbe emberséget oltani, szilaj szemét a gyűlöletnek enyhíteni, bujdosó nyomornak halk, észrevétlen léptekkel utána menni, a magányosan sírdogálókat gyengén felkeresni, rongyos gyermeket átkarolni, a híd karfája fölött merengő asszonyféléhez szívesen szólani, megfogni az elkeseredett kezet, megállítani a bűnfelé tántorgó lépést, fölemelni a fejét annak, aki lehajtott fővel keresi a legmagasabb ágat, amelyre felköthetné magát. Ez volna a gazdagok dolga a világon. Nem, ez a dolog a szegényeké akiknek maguknak sincs semmiük.